Кілька їх, мов, снопи звалилися на сніг, стали вигукувати від болю поранені, коні шарпнулися вбік, бік і двоє саней перекинулись. Із ящика, мов, буряки висипались гранати з довгими дерев'яними ручками. Серед тих, що випали із саней, один поповз, потім покотився до чагарів, що росли за кілька кроків, Користавшись паузою, він раптом підвівся і, втиснувши голову в плечі, духуч курнув до лісу. Юхан дав автоматну чергу на Та пізно. Втікач петляв між деревами. Раніше ж Юхан не міг надати цьому уваги, бо у нього цілився якийсь і сергів, що лежав тепер пришитий кулями до землі. І ще треба було вгамувати високого поліцая в айсарському картузі в теплому пальті, що вертівся як дзига. Цьому ні цибуля, ні орел не давали змоги втекти, прострілюючи напрямки, куди намірювався кинутися айсар. У нього ж не стріляли. З картуза видно, що власник його буде цінним язиком». На поміч Цибулі й Орлу прибігли товариші. «Так це ж Ріманіс!» – вигукнув Ян Великий, впізнавши ката своєї дружини, батька своєї сім'ї, одного з вірно підданих обергрупенфюрера Еккельна. «А це так зустріч!» Стрілянина стихла. Один утік, двоє і третій Ріманіс, на ногах Решта вбиті І поранені Уцілілі айсерги Стояли хто на витяжку, хто на колінах Хто був за врачки На перебій горлання що вони не винні Що тут не своєї волі Що їх змусили служити німцям Один бив себе Кулаками в груди Я все скажу Ну все скажемо «Кротов втік? першим запитав Юхан. «Пан Кротов із власовців». «Кротов?» А ще лепи звело в Юхана, коли він почув це прізвище. «Чого ж ти, Анцихрест, не сказав раніше? Та за це тебе треба вбити цю жмить!» «Кротова прогавили!» галко, гавко-коропе, Кротов маменько був тут!» «Був і ще камінь каміню воду». «Після бою нічого махати руками», – серцем промовив короб. «Схопив ти гаву тільки таку», – показав розмір гави. «Гвардійську гаву». А й Сергій Крім Рімані, все, розповідали про обіцяне ОТЕ «Усе». Що не фраза, то якась страшна для партизанів новина. Перша. Німці через Кротова послали загін до Редої Бороди свого агента. Друга. Колишній німецький солдат з аеродромної охорони Христиан утік з червоної стріли, застреливши двох німців, з якими воював плечо пліч у партизанах з листопада до останніх днів і подався на поклон до обер-групенфюрера Екельна. Тепер німці готуються розгромити червону стрілу, і каральну експедицію, звичайно, поведе христиан, щоб замолити своїх гріхи перед Вермахтом. Над червоною стрілою теж завис Дамоклів меч. Більшість бійців розвід загону знали воглибче того християна і убитих ним німців, які відмовились від зради партизанам. І ця обставина надавала зраді християна реального, зримого відчуття величезної небезпеки, що нависла над партизанським загоном. Наша розвідка – підготовка до каральної акції проти стріли, «Ми вистежували, мабуть, вас, парашутистів. На партизанів піде у наступ полк». «Коли німці розпочнуть каральний похід?» – запитав Балтієць. «Сьогодні ще 5 березня».